Mimi naona pembano, ni mpambano mkali 4-4. Kwa hiyo wao hivi tumelipa uwanja paka 5:0. kuna watu ambao amba wamekataa penalti kama wanavyosema hey. na watu ambao wana wakubali penalty. Sasa wewe kwa mji wako unafikiria nini? Mimi naona mchezo mpira ongezo hata dakika 20, 10-10. Sasa uwanja, tumesafiri kutoka mbali. Mwisho saa satano kamili. Ha. Na mgeni rasmi kama kitakondoka, mtu mwingine atatoa kombe. Okay. Aondoke. Okay. Niko na beki tatu wa Simba Yusuf. Na unasemaje kusu habari a penance au wasipige penance haba next time kwa sababu muda bado upo aha yeah kwa hiyo usiga time so ataki tucheze. Kwa hiyo kwamba uh, hii ni goli kwa sababu muda uma, uh, uh, urusu. muda oh, una like zipo. Kwa hiyo wanaogopa kwa sababu kwa sababu goli. Asante sana Tunataka 45 45 tena. tatizo. Kwa hiyo tuko katika uh, mpira umemaliza Kama unavyokuwa hapo kuna watu wingi sana Amba wanasema kwamba wengine wanakubali penalty kwa sababu ya draw na wengine a, wanasema ziongeze dakika na kuna wengine wanasema penalty. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna utata, kuna utata ambao unaendelea a, katika uwanja huu wa Highsville nyuma ya Home Depot mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kuendelea mbele hapa sikilizaji. Dula kama iku, kama ni forward wa Yanga. Kwa hiyo unaonaje una, una, hii extra penalty <laughs> ya hu... Aa, sujuu aje, Kama ya extra extra penalty to i mean penalty penalty kama deka Tamama kubaliana chezo to extra time. Na ni moodi kutoka siati umekuja kwenye mpambano huu Simba. Tunazidi kuendelea mpaka sasa hivi. hapa Ah ha, hapa bwana ha, Musa. Kuna tanda kama wewe vile. Dakika 30. Dakika 30. Hakuna ha, penalti. Hakuna ha, kwamba uone kwa mkubwa na wachezaji wamechoka. Ah wachezaji wako ha, kwa sababu tu kibao nje. kwa hiyo unamwaje una wewe mwenye pigwe dakika hmm, 15 tuje kwa kifu. Ah ake a, wa Sentafu wa Yanga kwa mdule unapocheza dakika 40 dakika 90 wewe mwenyewe unavoona na kipimo chako cha pumzi je unaonaje pale mbaloni extra time au golden goal uh -huh. you know, inawe possible mpira uendelee extra timefikiri golden goal au usiridiko na watu waja na kama anavyosema kwamba dakika wengine wanakata dakika 45 wengine wanataka penalty hilo ni wazuri la kusema golden ta thinks to zengese dekata 30 alafu lipi golden golden goal amna sikutari na nakusu sana bwana akif nikizidi kuendelea mbele nikizidi kwenda mbele hapa na watazaji wasikilizaji bwana unaonaje zengesewe au baba hata ba mpira -ba. unacho extra time kama mtu anataka kwenda nyumbani mtu nyumbani kwako kataasi, kwani kuna mtu no, nyumbani kwako no, no, no, no, no. kombe atatukabidhi mtu yeyote hata mtoto mchanga alishika tu simba kwa hiyo mnaonaje kama golden gold, na hey, baada kwa unamambia je, unamambia je referee mpaka sasa extra, extra, extra, extra time yes, yes that's what we want asante sana lazidi kuendelea mbele kwenye extra time extra time imekubalika kama wachezaji walivyokuwa na utata wengine wanakataa extra time uh, na wengine wanasema uh, abu bwana abu niko na buku la 10 unaonaje unaonaje game ilikuwa nzuri sana sana imechezwa vizuri sana wachezaji watu walikuwa wako katika jitihada ya kushinda lakini mpaka sasa hivi matokeo yamemaliza dakika 90 4 4 uh, lakini hapa kuna utatanishi mfulani fulani watu wanataka kuendelea dakika salasini nyingine ama tupige penalty tutafuta kushinde kwa hiyo tatizo bado halijatatuliwa na tunatafuta Uh, ndio niki, nikiwa naona kombe la kwa mgeni mwashimiwa pale uh, kama tunapokuenda let's we tu mgeni mwashimiwa uh, vipi nafikiria game hii iendelee au uh, mpaka sasa kuna tatizo nafikiri yumakubali golden goal golden goal sijui kama imekubalika acha nitafute ni habari hizi tuna na kocha wa uh, kocha wa A Yasini Landi ambaye mwenyewe maamuza, kwa mbana, unasema si kweli mpaka sasa hivi sijajua maamuzi yanafanika opendeleo wangu najua sheria za kimpira lazima kuongezwe dakika 15 15 lakini maamuzi yafikie hapa toka mwanzo ilikuwa ikitoka draw zipigwe penati moja kwa moja wameuma wameamoa hivyo sasa ndio bado sijajua wachezaji wangu wana kitu gani basi sijaelewa sija ba sawa sana Landi na tunasitaki mbele matokeo zaidi wa mchezo huu pale tutopofika mwisho pamoja na cha uh, Yanga na Simba kama linavyoonekana penzo Yanga na Simba ambao wamehudhuria katika uwanja huu wa kwa moja kwa moja ndugu mtangazaji na ta, ta, uh, kwenye tangazo la michezo asante ante sasa tuna washabiki wa yanga atueleze kama vile wanavyoona pambano la yanga na simba ambalo kama kama limevunjika na lime limemalizika limamalizika kwa salama na mali kwa bao 4 kwa hiyo kuna watu ambao wanaamua penalti na wengine wanaamua kucheza jeu unaonaaje hapo so kwa endelea au bado mimi naona mshindi lazima apatikane kwa sababu eh kombe liko uwanjani alina sehemu ya kwenda na kombe lenyewe lina thamani ya kiasi kikubwa sana cha pesa ina maana lisirale kwa mtu inabidi liende kwa na mimi ni mpenzi wa Simba ninaomba Simba ishinde na iombea Simba ishinde na ishinde kweli kweli na kwa sababu mpira imecheza vizuri na penati itashinda Asante sana mimi naitwa Jimi Kirauli from Tanzania Masika kwa wa Yanga wa Yanga na Yanga na Yanga kwa hiyo Yanga kucheza na leo Yanga washinde. Naweza wa, wa Na dada asante sana. tuondoke Tunazidi kuendelea Sijui waamuzi umeendelea au bado? Asanteni tunarudi tena hewani. <tolibu> yeah. na hey, mpira na, yeah. no, no. hey, na, no. yeah. na uwanja ulipoa kama friend match Kwa hiyo wa wa wachezaji ndio inaamua. Kwanza sheria nani hapa sheria, sheria refa anaoamua nini anataka kufanya? Refa pangiwi Hii ni soka. Hii ni soka refa anao na maumuzi. mtu mwingie si mchezaji, si si washabiki, si kiongozi. Sheria mpira leo lazima patikane mshindi. Inacheza dakika 90, inacheza dakika 120 kutoka polefa taamua penalti au irusha shilingi. Ni, Nipe sababu ambayo kwa sababu mtaki penalti. Hakuna sababu yoyote yako tapenati kwa sababu lazima tufuate sheria dakika sisi wazula, hey, disini, miana, na kupiga penalti lakini sio atumaliza na tucheze dakika watu moja na mimi moja uncle Eddie. A, Nico na uncle wa simba Kwayo una, una, una, kwa mapambano mpa, kama 4 draw kwa watu wanakataa penalti na wengine wana Wanataka waendelee inatakiwa ndugu mtangazaji kinachotakiwa ni 120 halafu tunacheza penant au iamuliwe na refarii moja kwa moja ni penant Dasip ndio. E. Kwa hiyo wewe kwa umuzi wako unachotaka ni nini? na Kwa nini unakataa penalty? Disipigwe. kwenye sheria zetu za mpira za hapa. Tunakwenda tunakwenda na hivyo hivyo. Kwa unataka nini wapenzi wako wa Simba? Wapenzi wa Simba, Simba. simba. Oh, ee. Ombeni dua Ia. Uh, huyo uyo ndio Yankee mpenzi uh, wa Simba ah baba na Manchester United 10 naona kama uamuzi ni dakika kumikumi kumi. Dakika 10 kumi kumi, ndizo zimepangiwa zime kucheza mchezo huu. Dakika 10 10. Uh, na tunarudi tena wajani dakika kumi kumi. Uh, kwa uamuzi uamuzi wa makubaliano dakika 10 zinapigwa kitute hapa uh, katika uwanja mitaya kavurugeni muondoke hizi nyuma ya home depot Maryland uh, dakika kumikumi zinazoendelea asikilizaji zinapigwa kwa tusubiri <laughs> ili pambano asikilizaji shee litaendeleaaje asikilizaji lakini napenda kwa pa, pongezi kwa wachezaji wa, wa timu zote mbili wamecheza kwa uzuri wamecheza kwa uaminifu wamecheza jinsi vile ilivotakiwa kucheza hichi kipupe ambacho leo uwanja wa Highsville uh, nyuma ya Home Depot unawaka moto ngoja tuna tunai tunai tunai tunai tunai, tunai, tunai, tunai mpezi moja wa wa, wa yanga ataniambia vipi swahili villa one and only bay Yeah. that's only blog leading fucking dc yeah you, you know what we're gonna win yanga always gonna win me you know that simba fuck them i'm sure say fuck but fuck them we're gonna win this shit we play the game we got only plan we know and we got 10 more minutes to play and we're gonna win this game how are you Thank you man thank you ah. thank you very much. Pensu wa yanga na na uamuzi mm huu -hmm. wa dakika 10 zinaongeza. Oh unaonaje hii mpambano? Mistake draw bwana. Yeah. Draw. always madu there's always tomorrow. Penalty penalty, ataki, wow. ataki, penalty. Penalty attack penalty. Wow. Penalty penalty tu moja kwa moja. Ah sio penalti. Mpio umeisha draw. Kombe tutakuja next time. Asante. Ah, Huyo ni uamuzi wa uh, ndugu Idi. Ah, idi jinsi kama vile pambano lililiona na wewe umetulia naangalia. Kwa hiyo una unaonaje uh, pale uh, jinsi ya ya matokeo ambayo yametokea mpaka sasa hivi na utata unaotokea mpaka hivi? Wewe kwa okay, uamuzi so, wako so, unaonaje? Uh, yani? <laughs> mimi bwana kwa uamuzi wangu kwa kweli huu le, leo mechi uh -huh. Kwa sababu bwana kombe liko uwanjani tutacheza dakika 20 shi, 10 hizo mm -hmm. and then hapo kama hakuna mshindi wana lazima to, tukubali lazima, tukubali tukubali lazima tukubali kubali kubali penalty a, itakuwa je kombe li, li, li, li, li, lilale kombe lilae, lilae, a, a, sante sana huyo ni anasema kwamba tunai richard ambaye mkubwa ya yanga unaonaaje zile na um, makubaliano ambayo yamekubalika maana mpira baada katisini pia moto hiyo penalti. Sio penalti, dakika salasini, baada ya dakika 30 tu penalti. Asante sana. Tuache tuangalie pambano sasa hivi. Dakika 10 zinapigwa kitute. Ah, muji Asante ah, tena. Mtuzi lazima kuendelea mbele majibu baadaye. Ah, kama tupe kombi. Simba tushawafunga. Kama tupe kombi. Simba tushawafunga. Kama tupe kombi. Ah, mudi. Oh, oh, oh, oh. Sahi so bila nachangiria hapa komba mzuri. Right. Oh. Oh. Pumie, tupe komba. Nanpia nanpia nanpia. Ah, hameshomaisha. Mama tupe you know, oh, Mama tupe komba. Mama tupe komba. Mama tupe komba. Mama tupe komba. Jamaa unamwambia aje Franko goli ambao ameshinda pamoja na mchezo goli 7 unamwambia aje jamaa Hawatuhezi Hawatuhezi Hawatuhezi wazushi sana atuongeagi Tunapiga game safi tu Bila bila amekuwa ametaka kuamua penalty dakika 10 na amewapa wewe unasikia vipi hivi nisi yakua dakika 10 na wakataka Mo yani wa kucheza tunataka penalty wamelilia dakika 10 tumewapa sababu tunacheza fair tu Ndio asante Nashukuru sana a yeah. yeah. Kwenye leo picho, picho, Akisema tunataka dakika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 bam nyama porini mjini kafata nini hey. simba nyama porini kafata nini simba nyama porini Jini... Yanga ya niko na captain wa Simba Libe kwa unaonaje mchezo huu na game kama ilikuwa ni kama changamoto ilikuwa kama game ya furaha kama ya ya furaha kwa unaonaje dakika ambazo zimechezwa pamoja na upinzani na na kasi mbao limetokezea katika kipindi hiki za mwisho ambao wengine na kuna kuna wachezaji ambao wa walikubali dakika dakika uh, Simba tulisisitiza tuli tuongeze uh, dakika 15, 15 dakika mm -hmm. kutokana na makubaliano kwamba tutacheza extra time. Na extra time Yanga amecheza vizuri wameshindwa and the game is over. Uh, okay sana bwana sana kwa uh, wako na tuko pamoja kama Tanzania kamili na zaidi ushindi wa Yanga okay, thanks a lot na nashabiki shabiki la simba ambao nilikwenda naongea pumba A unasemaje kwenye ligi ambayo wewe eh tumekuchapa wewe siku refa kwake na hey, kwake kwa hiyo kwa kwa mwenyewe kwa hiyo ngoja na mwenyewe nimekuja sasa hivi tudaika zote nilikuwa kwenye chungu hii mechi kwenye chungu nimekuja wameshindwa DMK DMK leo Jalio lilikuwa safi sana Mechele kwa saf sana kama kawaida yanga tumechukua kombe tumemwachapa simba so unajua hata na simba tumemvanisha kala mbili goli sita goli sita oh my god 6-3 6-3 eh 6-3 pamoja na wachezaji wao wote kutoka west na magoli yote yamefungwa na west na wachezaji wa goli yote ya simba yamefungwa na west na wengine na lingine moja limefungwa na mkongo asante sana huyu DMK produce ambaye wa mitaa yetu tunazidiendelea piga moja hapa bwana